«А я не знаю», – жестом відпускаючи Світлану, сказала вона. Лана тоді все роздумувала, що все це означало. Щире зізнання в тому, що між Ією та Олексою давно припинились інтимні стосунки. Але з чого б це королеві, стоячи посеред коридору, сповідатися в таких речах коханці свого мужа? Лана була впевнена, що Іє щось замислила. І пропасна веселість королеви була гіршою за будь-які докори. Проте обговорювати ці сумніви з Олесем Світлана не наважилась вона довіряла їй грайливому вітерцеві, що залітав до кімнати через широке вікно, і грався з її кучерями так ніжно, ніби гладив, заспокоював хоч вітер, королю вона ніколи не жалілась. Кому потрібна коханка, яка постійно скигли тіниє? Крім того, у Лани було дивне і не надто приємне відчуття, що їхньому з Олесом коханню судився недовгий вік. Навіщо ж отруювати короткі хвильки щастя питаннями, на які ніколи не буде відповіді, та сумнівами, які нікуди не зникають від озвучення? Ілана мовчала. Сидячи зараз на високій табуреці перед вікном, вона роздумувала над словами годувальниці Олеся про відповідальність за свій вибір. За будь-яку ціну, вирішила вона, необхідно довідатись, а що ж за законами Рутенії загрожує Зуряні. Ось тільки як це зробити. Навряд чи Світозар погодиться надати їй із цього приводу безкоштовну юридичну консультацію. Іронічно подумала Лана, підставляючи лице теплому диханню вітру. Стосунки між батьком та донькою чомусь нагадували вимушене перемир'я двох ворогуючих сторін. Та все ж, то рідна кров, а не вона заблуда. Спитати у Романа? Визнавши отим своїм питанням, що вона почула, підслухала, його із зоряною розмову. Ні, не годиться. Що ж тоді? Олесь. Вона повинна знати. Лана підвелася, накинула на голову біловатий серпанок, його вона стала носити з тих пір, як хмурий світозар заявив, що не годиться навіть шаклунці у королівських покоях ходити з непокритою головою. І визирнула у передпокій. Молоденька челядниця, що дрімала там на купі вовчих Рішуче викинутих пані зі спальні. Підхопилась усім своїм заспаним виглядом, демонструючи готовність прислужитись. «Чогось бажаєте?» Лана зітхнула. Вона була абсолютно непривчена до того, що хтось виконує її розпорядження. Тому і віддавати їх не вміла, попереджаючи кожен свій наказ такою кількістю прохань, що Зоряна, чуючи це, тільки досадливо морщилась. Хитрі ж покоївки, котрі мінялись на варті біля ланених покоїв, мов ті солдати, дарма що були зеленими, як яблучні пуп'янки у червні, дуже швидко збагнули, що пані не вміє не те що прикрикнути, а навіть твердо звалити щось, і тому отут от поступливу готовність на безбарвних личках ніякими конкретними справами. Не підкріплювали. Ось іця. Лана ковзнула поглядом по дівчачій, ще не сформованій, як слід фігурці служки. Росава, здається, так її звуть. Поглядає на неї з такою відданістю, що, не дай Бог, мала б хвіст, відвалився б від вихляння, а дійде до діла і пиши: пропало. Простіше було б самій сходити до Олеся. Але не варто занадто часто млькати перед очима суворої ради старішин, яка останні дні у повному складі із незмінно набрумосеним світозаром на чолі стерчить у покоях короля, ходить за ним по п'ятах скрізь, куди б він не вирушив би. І як би могла, мабуть, свого шпигуна і під б запхала. Ну то, може, хоч щось корисне дізналися б ті, Севочубі старці. Бо, хоч роль ради старішин і декларувалася в рутенії, як суто наглядова, про селані сказав Олесь. На практиці гурт пенсіонерів зосередив у своїх тремтячих пігментонових руках Владу, разів у десять більшу за владу короля, і більшу тому, що реально. А владу над владою мав Світозар. Великий магістр ордену Сяєва, верховний жрець храму відтворення світла, голова ради старішин. Лана, зачувши повний перелік його титулів, ледь не скам'яніла і саме тоді вирішила триматись від нього подалі. Поки що виходило не дуже, бо це саме означало б триматися подалі від Олекси. Але ж головне – «Добре почати, чи не так?» – Лана ще раз зітхнула. «Росаво, спитай у володаря, чи не приділить він мені хвилину своєї уваги?» «Звісно, що приділить», – відказала Росава, смачно позігнувши, і подивилась на пані як на причину. «Хіба ви не знаєте? Уся його увага тепер належить вам». «Позбав мене від своїх псевдонаукових висновків», – холодно промовила Світлана, нахабно користуючись тим, що всі покоївки губляться, чуючи від неї незнайомі слова, а перепитувати не наважаються. «Піди і спитай, що я звеліла». Вираз блідого обличчя уросави став такий, немов її на страту посилали. Та все ж довелося покоритись». Від спальні лани до покоїв короля було три хвилини дуже повільного ходу. П'яного ходу, можна сказати, а зважаючи на шлях в обидва кінці та, власне, на розмову з королем – сім. Швидка Росава впоралась за п'ятнадцять. Володар звелів переказати вам, що за хвилину сам тут буде. Відкопиливши губенята, доповіла покоївка. Весь її вигляд демонстрував велике незадоволення тією обставиною, що її, бідну та маленьку, дарма ганяли по палацу туди-сюди. «Ось бачиш, він же зайнятий», – повчально відзначила Лана. «Добре, що я не стала відволікати його. Певно, державні справи». «Які там справи?» – Росава не втрималася і пирснула зі сміху.